очини себе сином Божијим kad dokle piju odču ovu reč poboja se većma i opet uđe u i gače Isusu pod akve a Isus mu ne daje odgovora pivot mu tad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 Pilat, dakle čuvši ovu riječ, izvede Isusa na polje i sjede na sudijsku stolicu na mjestu zvanom Palitos Troton, a jevrejski Galata, a biješe petak uoči pashe oko šestoga časa, i on reče judejima, evo car vaš, A oni povikaše, uzmi, uzmi, raspni ga. I vatim reče, zar cara vašega da razapne? Odgovoriše prvo sveštenici, nemamo cara, osim Česara. Tada dakle predade ga njima da se razapne. Узеше Исуса и одведоше, и носећи крост свој, изиђе на мјесто звано Гобанја, а јеврејски Гогота, он јега разапеше, и са њим другу двојцу сједне и са друге стране, а Исуса у средини. Pilat pak napisa i nadpis, pa postavina krsta bješe napisano Isus Nazarećanin, car judejski. I ovaj nadpis čitahu mnogi judeji, jer blizu grada bješe mjesto gdje razapeše Isusa. I biješe napisano jevrejski, jelinski i rimski. A stajaku kod Isusova krsta, mati njegova i sestra, matere njegove, Marija Kleopova i Marija Magdalina. A Isus, vidjevši mater, И ученика, кога љубљаше, гђе стоји поред ње, Реће матери својој, Жено, ето ти сина. Потом реће ученику, ево ти, мајке. И од онога часа ученик к себе, Poslije toga, znajući da se već sve svršilo i preklonivši glavu, predade duh. A budući da biješe petak, pa da ne bi tijela ostala na krstu u subotu, jer bijaše veliki dan ona subota, judej zamoliše pilata da im se prebiju goljeni. Kada ih skinu, onda dođeše vojnici, prvome prebiše govjenim i drugome raspetome s njim, a došavši do Isusa, kad vidješe da je već umro, ne prebiše mu govjenim, nego jedan od vojnika probode rebra koplje. И одмах изиђе крв и вода, И онај који је видјео, посједоћијо је, И истини то је свједоћанство нјегово. Рече Господ својим ученици Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred ocem svojim, koji je na nebesima. Ako se odrekne mene pred ljudima, odreći se i ja njega pred ocem svojim, koji je Na nebesima ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju, nisam došao da donesem mir nego mač, jer sam došao da rastavim čovjeka od oca njegovog i kćer, od matere njezine i snahu od svukerve nezinam i neprijatelji čovjeku postač domaći njegovim ko ljubi oca i mater većma nego mene nije mene dostojan i ko ljubi sina i ćer većma nego mene I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Koji čuva život svoj, izgubit će ga, a koji izgubi život svoj, mene radi, naći Koji вас prima me ne primam, A koji prima men, prima onoga, koji me je poslov koji prima proroka, u ime proročkom, lau proročku primićem I koji prima pravednika u ime pravedničkom, Platu pravedničku primićem Iako neko napoji jednoga od ovih malih Samo čašom studene vode u ime učeničkom Zaista vam kažem Neće mu plata propasti Pivat na optužbe prvosveštenika i na zahtjev da onaj mora da umre uz obrazloženje da je smrt neminovna jer on sebe načini sinom Božim Pilat, čuvši tu riječ, kaže većma se poboja, uplaši se i onda vrativši se u sudnicu i stavši pred licem bespočetnog, upite ga, odakle si ti, a gospod poćut. A šta je mogao domu da kaže? Kako da ga uvede u suštinu bića Božijeg? Jer ako bi mu rekao bilo šta drugo o sebi, ne bi rekao istinu. A istinu o njemu, Pilat ne bi mogao da razumije. Tako i mi, braći i sestre, treba da budemo oprezni, vrlo oprezni, da stražimo, da ne prekoračimo onu granicu blagoslovenog, kad gradimo naš odnos prema Bogu našem, prema crkvi našoj prema spasenju našem. Onaj koji nas je danas sabrao ovdje, evo se kojim živimo praktično, iako nije još to onako kako bi moglo i trebalo da bude, ali mi ipak živimo sa njim. Mi smo čeljad njegovoga otca. Živimo u domu, hranimo se sa njegove trpeze imenom njegovim zapečačenim. I evo i nazivamo da Bože da to i opravdamo životom nazivamo se njegovim imenom imenjaci Hristovi kao zovemo jedni druge Hrišćanima isto imeniti sa Sinom Božim. Međutim treba da Budemo svjesni da po rijeklo njegovo niko ne može iskazati. On koji je tu sa nama, među nama, on je tu po svojoj blagosti, po svojom čovjekoljublju, on je tu u svojom blagodaću. Međutim, na pitanje ti, I odakve si ti, mi, brođe i sestre, nikad nećemo saznati dubine bića Božijeg. Suština Božijeg postojanja nama je nepristupačna. Zato veliku grešku prave svi oni gordeljivci, svi oni bolesnici, ki pokušavaju svojim stvorenim umom da pojme onog koji nije stvoren. Jedina mogućnost koja nam je Bogom dati, koja je jeste da živimo u crkvi njegovoj i da ne postavljamo pitanje, nego da budemo pažljivi prema njegovim riječima da budemo pažljivi prema onima koje je On izabrao i poslao, da nas duhom svetim uvedu u istinu. Ako se predamo u ruke onih koje On nije poslao, istina stvorio je svakoga čovjeka, Stvorio je sve ljude, ali nije sve poslao. Poslao je apostole, duhom svetim, davši im vlast i silu, predavši im tajne, neizrecive tajne, i naučiši ih kako da uvode duše u prostor istine. Prostor istine, braći i sestre, čovjeka, svakog čovjeka, može da uvede samo crkva Hristova. Samo crkva apostolska, crkva pravosvalna. Samo u njoj postoji ta sila koja uvodi čovjeka. To je vrlo složen proces. Nije ovako, braće i sestre, obmanutog uvesti u prostor istine. M je obmanut, a obmanut jer je sloboda. Sloboda u sebi nosi e, visok rizik. I zato samo sve moguće Bogu moguće je da nas otme od tame, od duha važi, i da nas vrati sebi, to jest da nas uvede u istinu. Jer uvesti u istinu znači sjediniti sa sobom, to jest sa Bogom. To je izvan crkve nemoguće. Evo danas ulazimo i uđo smo u post, bogorodičen post i Evo počeli smo ovom liturgijom i ovim iznošenjem časnoga krsta, a crkva na taj način želi da nas sabere, da počnemo dobro, da od starta krenemo temeljno i precizno i hrabro, Ne ni vrijeme, a ne gubeće ni snagu, uma, volje i srca u nekim potezima koji ne trebaju ni nama, koji nisu potrebni ni spasitelji naša. Nego evo krsta moćnog oružja, evo krsta moćnog magneta koji može da iscijeli svaku našu bogest i duhovnu i tjelesnu. Vi može da seberu sve naše duhovne potencijale kao kroz neko sočivo da sebere naše umno srdačne sile i kroz molitvu pokajanja da nas poveže sa onim koji je na njemu Smrt satro, koji je na njemu isplatio ogroman dug ljudskog roda i oslobodio nas od kvetve zakonske. Mi, braći i sese hrišćani, mi treba da budemo u neprestanom duhovnom poklonjenju krstu časlom. Međutim, zbog sile zaborava Crkva nas podsjeća, a evo i na početku ovog posta, da ne zaboravimo kud smo krenuli, da ne zaboravimo od koga smo u ona vremena otpali, na koji način smo oslobođeni ropstva, kojim ključem nam se otvoriše dveri Carstva Nebeskoga. A to je ključ krsta, to je sila krsta. Zato posteći ovaj post, mi treba na temelju krsta da zidamo građevinu duhovnu i tjelesnu. Jer od svetoga krštenja u dubinama našeg srca položeno je upravo to znamenje. Svaki kršten čovjek. U srcu svome nosi pečat Krsta. Međutim, taj pečat ne narušava slobodu našeg izbora, iako je nama položen kao temelj novog zdanja. Mi još uvijek možemo, braći i sestre, da ga se odreknemo, možemo da ga zaboravimo, možemo da ga postavimo na mjesto koje Ne Možemo da ga pomiješamo sa drugim predmetima. Možemo da ga kombinujemo sa simbolima carstva ovoga svijeta. A to nije blagosloveno, to nije spasonosno. To je grešno i ubitačno. I zato crkva mudro, ovaj praznik iznošenja časnog krsta, on je ustanovljen kao sjećanje na velike pobjede, prije svega duhovne, onda i na onom fizičkom planu pobjede careva Mihajla, Vizantijskog cara i Andreja Kneza, Ruskoga, ovaj prvi protiv Saracena se borio čuvajući čistu vjeru, a ovaj drugi protiv neprijatelja pravde Božije. I obojica, kaže predanji gotovo u istom danu, kao nekad Konstantin Veliki, noseći na svojim barjacima silno znamenje cara nad carevima, pobjediše protivničke vojske. Mogitveno ištući pomoć od svemoćnoga i dade im Gospod povjeru. I crkva podiže krsno znamenje visoko da ga svi vidimo i da se njime naoružavaju i buduće generacije jer rad traje, braće i sestre, i traja će sve do sudnjega dana a jedino oružje koje možemo da bojujemo, koje možemo da odbijamo najezde i viljivih i neviljivih neprijatelja, jeste časno znamenje Krsta Gospodnjega. A pored ovog događaja raznujemo i spomen na Svete Makaveje, njihovu majku, Salomiju i njihovog učitelja, sveštenika Eleazara. Te danji kaže da je bio jedan od 70 dvojice, oni koji su prevodili stari zavjet na grčki poznati prevod, koji je postoje mnogima pomogao da uđu u prostor Istine Božije, učen čovjek i odan otečkim predanjima. A u to vrijeme, kad smo čitali žitje Svetih Makaveja, vidimo da je vladala atmosfera vrlo slična današnje. Zaboravili su i prvo sveštenici, Zaboravio je i narod, ono predanje kojim je od samoga Boga otkrivano i predavano. Zaboravio je ga usled najezde novih učenja, zabava, primajući postepeno duhovoga ovoga svijeta, duh mnogoboštva. I polako kroz spore umjetnosti, kroz spore kulture, nauke i raznih drugih običaja počeli su da zaboravljaju predanje Otaca i Boži zakon. I po Božijem dopuštenju došlo je do velikog pritiska. Došlo je do toga da i sam hram Jerusalimski bio skrnavljen, da je u njega ušla sila, demonska sila o Božjem dopuštenju i da se u hramu gospodnjem prinosila žrtva idolima, mrzost opustošenja u svetinji Božjoj. I upravo u tim danima Pojavila se sila i revnost za istinu kroz sedam sinova Makaveja, pojavila se i sila materinstva, sila vaspitanja, pravog duhovnog vaspitanja koja je stala nasuprot sili laži i obmanu. I poučeni primjerom i žrtvom mučeničkom smrću svog učitelja Releazara, starca, svetog, ovi mladići su sa velikom hrabrošću, čudesnom neustrašivošću, stali u odbranu istine, stali u odbranu predanja Božih. Zavjeta Božih zakona i svojom smrću, svojom krvlju posvjedočili da ima živih u Jerusalimu. A oni, braće i sestre, za razliku od nas koji imamo ne samo Eleazar kao primjer koji imamo za razliku od njih ne samo praslike jer mi živimo u vremenu blagodati u vremenu stvarnosti oni su bili učeni braći i sese kroz proroke kroz praobraze. oni su živeli od proroštava od obećanja i nisu se odrekli. Kažu da su ih surovo mučili. Majci pred očima ubijeli su sina jednog za drugim od najstarijeg do najmlađe i to surovo. Odrali su ih svakoga. Kožu su im drali na živu, bez ikakvih anestezija. Pa onda ruke i noge otkidali. Samo je trup ležao pred majkom sina koji eto diše i disanjem Boga proslavlja. I zadnjim svojim dahom on o Bogu govori zadnjim svojim Dahom Boga svjedoči. Boga obećanog. Svjedoči onoga koji će doći, koji doleze. Oni su živjeli nešto više od stotinu godina prije ova proćenja gospodnji. vjerujući da će on doći. A jedan od sinova, jezike su im čupali, a jedan od sinova, on je carujim učiteljima sam isplazio jezik, dao im ga u ruke i ispružio ruke dajući ih na ociječenje što je zaprepastilo i samoga cara i zbunilo i same dželate. A crkve ih ističe, braće i sese, ne bez razloga da bi smo i mi koji živimo u teškim vremenima vidite i sami koliko smo se navatali, koliko smo se nadisavi. Koko smo se natopili kroz pore nam ulazi i duh neznaboštva. Više ne možeš, ili možeš, ali vrlo rijetko, ne možeš da prepoznaš ko je ovdje hrišćan na koje je mnogo božac. Vidiš na svima krstove oko vrata, vidiš na svima pečate svetih tajni, Vidiš na svima odežde krštenja, vatreni pečat miro pomazanja, vidiš trag krvi božije na usnama, a vidiš život kao mnogobožac. Vidiš krštenog i dogopoklonika. Vidiš ga malo u crkvi, pa ga vidiš na zabavama mnogobožačkim. Vidiš da pokušava da služi i jednom istinitom Bogu i mnogim drugim lažnim Bogovima. Tako je, braći i sestre, i današnja klima duhovna. Ne razlikujemo se od duha mnogobožaca. Navikli smo se na ovaj svijet, navikli smo se na, na zabave. U ono vrijeme razvijeva se i ta sportska manija Danas vidimo hrišćane koji jedva čekaju da se dohvate nekog sportskog događaja, koji su zadovoljniji kad su uključeni u te aktivnosti nego kad se služi božanstvena liturgija, se sa većom radošću poklanjaju peharima i trofejima, zlatnim medaljama, nego krstu gospodnjem koji više znaju o nosiocima tog mnogobožačkog duha o idolima nego o makavejima i svetim hrišćanskim mučenicima vidimo na žalost mnogo toga što je bilo i one dane A evo crkva da bi utješila malobrojno stadu svoje da ne poklekne jer nije lako, braći i sese u ono njihovo vrijeme masovno su se odricali predanja otečke dolazili su i carske naredbe kažu za tog Antioha sirijskog cara on je to forsirao, on je gurao sve te priče, kao i ovo dana što imam. pogledajte samo na svako malo neki festivali neki maskenbali šta mislite to je samo u, u turističkoj organizaciji grada, opštine ili regione ili države nije braće i sestre to se radi smišljeno na svakom malo se otvaraju noćni klubovi evo imamo i jeke po cucima po kućima po meterizima по Гуштици, по Грблю, по Никшићу, по Бијевом полју, по Подгорици. Јека. Црногорска јека. Ето у што јоћемо се претворимо. Умјесто да сваво словимо, ми јоћемо да јецамо, да јечимо. Јемо зубима да To je sve rođeno smišljeno navlačimo to tu ljude ne znamo od koga su ko su im roditelji koji ih je vaspitavao u kojeg boga vjeruju u kojem se Bogu klanjaju cjelivaju oni časni krst jer ovdje se krv da ovdje su generacije braće i sese za krst časni život je davali tu kaže jedan naš ruski Svešnik Iguman Baćuška došao ovdje da posjeti Crnu Goru. Pa kaže, čuo je, kaže, u Crnoj Gori u ona vremena čude se kad je neko doživio 40. ili 35. godinu od prilike, pa kako si živ? Otkud to da si živ? Jer se životom branilo drvo vječnoga života, krst časni, Su majke rađale da bi djeca krst čuvale. Cijel je pa umirale. Zar je važno kad umireš? U 15. i 20. u 25. Ako se krstu pokloniš, onda tebi smrti nema. I loziš u vječno. Što će ti da trčiš u 70. godini? Da voziš biciklo po planinama i zajedno sa biciklom da uletiš u dobroj kondiciji čak u osamdesetoj godini da u muku vječnu. To je, braći i sestre, isti onaj duh koji u vrime Makavea svetih napadao na izabrani narod. Stari Izraelj, isti taj duh napada i na nas, hrišćane, koji predstavljamo novi Izraelj, I oće da nas odvoji od to duha pobožnosti, božnosti, oće da nas odvoji od crkve, oće da nas odvoji od bogosluženja. Evo više, spali smo na nas 10-15 koji znaju da čitaju crkveno-slovenski jezik, braći i ses, a engleski svi govorimo i razne druge jezike. Crkveno-slovenski ne znamo da čitamo, to na knjige, čudesne knjige, nebeske knjige ostale po riznicama, Memla ih hvata, tu više niko ne otvara. A otvaramo mnogo toga drugog, ne prestano nešto gutamo, ali ne gutamo, ne jedemo ono mlijeko iz dojki majke naše crkve. Više ne poznajemo njenu melodiju, njenu muziku. Više ne znamo ni da se radujemo kao što treba. Više ne znamo ni, ni, ni, ni ko je istiniti Bog, braći i seste. Se na svaki način idolima. Koga god se pojavi, koga god montiraju, mi i napravimo pokoju metaniju. Pretvorili smo se u urizice, u poutrone. A krst časni evo crkve iznosi da nas podsjeti da su slobodi od tih zmijskih ujeda i otrova, kao u ono drevno vrijeme, da gledajući u krst, da se liječimo od ujeda otrovnica. A ko je od nas, braće i sestre, a da ga zmija otrovna nije ujela, kroz grijeh, kroz pomisli, kroz odricanje od crkve, od vjere. Zato evo mogućnosti, Na početku ovog posta, da se vratimo Bogu preko krsta. Jer riječ o krstu, kako kaže sveti apostol, je o onima koji ginu. Vidiš li čovjeka da se ne krstu, zna da gine. Koliko goti izgledalo nemoguće, koliko goti izgledalo da je moćan, da je nepokolebljiv, on gine. Vjeruj da gine. Jer Apostol zna što govori. Ne govori on, nego Bog kroz njega govori. A nama koji se spasavamo, nismo mi spaseni, braći i sest, mi se spasavamo, mi smo u borbi. To je još neizvjesno. Ali evo oruž, evo krste, evo nade, evo kormila, evo pomoći, evo svjetlosti, evo orijentira. Nama je sila Božja I premudrost Božija. Zato, poučeni primjerom svetih Makaveja, a i u isto vrijeme, posramljeni, braći i sestre, jer oni, zamislite kakva bi revnost bila, a šta da zamišljamo, pa imamo im sedam Makaveja u ono vrijeme koliko Makaveja, koliko mučenika poslije gogote, poslije Vaskrsenje, poslije Vaznesenje, poslije nice do dana današnjeg, milioni Makaveja, koji se nisu odricali, koliko majki, Kirik, Jurita, Sofija i Čerke njene, vjera, nada i ljubav, majka Jugovića i mnoge druge majke, svi oni stoje pred nama, braći i sestre, proslavljeni, Carstvu Božije, namučeni za Carstvo Božije, ali proslavljeni u tom Carstvu, da nam pomognu da odolimo tom pritisku i tim protivnim vjetrovima duha nezna Bož, ne Božno, idolopokloničko, koji u ove dane posebnom silinom napada na sve hrišćane, je god da žive. Zato, evo crkve, evo majke naše koja se ne odvaja od nas, evo kako nas ješi moćno, kako nas hrabri, da i mi odstojimo, braći i sese, da se ne odreknemo otačkih predanja, da se ne odreknemo svetog predanja crkve, da se ne odreknemo svetih tajni, koje smo primili na dar, krštenje, miropomazanje, da se ne odreknemo tri koga se udostoji smo u crpi tog, tog čudesnog i neizrecivog darivanja. Nego da odstojimo, u vrlini da odstojimo, da se ne pokorimo grijehu, da se borimo protiv grijeha, da se ne pokorimo strastima, da se borimo protiv njih, protiv poroka. Bog će pomoći, nije to laka borba, ali Bog će pomoći. I Majka Božja zaštititi. Samo je važno da mi hoćemo, da se ne mirimo sa tim. Kad nam jezik čupaju, makar da ne hulimo njime, bolje je iščupan jezik nego onaj koji psuje, koji huli, koji ogovara, koji osuđuje. Bolje ruke da su nam otkinute, nego da nas saobražnjavaju i odvode u vječnu pogibao. Neka bi gospod dao da i mi poučeni im divnim, čudesnim, uzvišenim primjerom sinova Makaveja, Matara i i učitelja Eleazara i mi sveštenici i majke i narod i omladine i starci i djeca da ostanemo ovdje u blizini Krsta, u podnožju Krsta, da se čvrsto držimo za njega, za podnožje nogu u gospodnji i da vjerujemo da nas nikakva sila vražija nikakva sila vražija ne može od njega odvojiti, da krstom časnim možemo da probijamo sve linije frontova i da od nas odagnamo sve neprijatelje bez izuzetka i vidljive i nevidljive, Jer krst je, braćo i sestre, sila Božija. Nema on silu od nas. Mi možemo da ga držimo u rukama, mi možemo da metanišemo pred njim, mi možemo da ga celivamo, mi možemo od da ga ukrasimo, da ga pozlačujemo. A sila njegova je od Boga, braćo i sestre, od Boga ljubav, od Sina Božije. I njegovom silom, neprijatelji padaju njegovom silom, zamke vražije se uništavaju. Zato vratimo se krstu, uzmimo ga, braćo i sestre, i gospodni krst, ali uzmimo ga i svoj krst noseći. I onda dolazi do aktiviranja tih sila blagodatnih i takav čovek postaje omiljen, Svetim učenicima postaje miljenik Boži, postaje dostojan sin, sina jedinorodnoga, sabrat, svednik. Može da postane i sin majke Božije, kao Jovan što je usinovljen na mističan način sa krsta. Usinovljen majci Božoj predan, Et, ženo, eto ti sina, tako i mi ako nosimo krst. Ako stojimo pod krstom gospodnim, ako ne odstupamo od njega, ako ne bježimo od krsta, onda će majka Božja da nas uzme po blagoslovu njenoga sina i Boga njeno od svoj okilje da nas čuva, štiti. A sa njom i uz njenu pomoć i blagodatju Božjom, mi možemo sve da izdržimo. I mi možemo jezik sami da damo I ruke na osjećajanje, osjećajući u srcu da je naš život, vječni život, da njega smrt ne može da naruši. Daj Bože da takav život imamo, takvu vjeru da imamo, da čuvamo i potomcima da predam. Amin Bože daj.